ואת כל מסכנות ערי נפתלי. ויהי כשמוע בעשה, ויחדל מבנות את הרמה, וישבת את מלאכתו. ועשה המלך, לקח את כל יהודה, וישאו את אבני הרמה ואת עציה, אשר בנה בעשה, ויבן בהם את גבע ואת המצפה. ובעת ההיא, בא חנני הרועה, אל עשה מלך יהודה, ויאמר אליו, בהישענך <עד> על מלך ארם, ולא נשענת על אדוני אלוהיך, על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך. הלוא הקושים והלובים היו לחיל לרוב, לרכב ולפרשים להרבה מאוד. ובהישענך על אדוני, נתנם בידיך, כי אדוני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 הנם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל. ויחלה עשה בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו, עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את אדוני כי ברופאים. וישכב עשה עם אבותיו, וימות, בשנת ארבעים ואחת למולכו. ויקברוהו בקברותיו, אשר קרא לו בעיר דוד, וישכבוהו במשכב, אשר מילא בסמים וזנים, מרוכחים במרכחת מעשה, וישרפו לו שריפה גדולה עד למאוד.